Lehenengo unitatea, C. arduratsua dirudi? bat. Malen naiz. Umeak edo adineko pertsonak zaintzeko lan bil nabil. Neska langilea naiz, Psikologia ikasi dut eta hogeita zazpi urte dauzkat. Umeekin eta adineko pertsonekin lan egin dut, eta pazientzia handia daukat. Arratalddez eta asteburuetan lan egin dezaket. Gidatzen badakit. Nire telefonoa, Shei zazpi zortzi, berrogeita hamaika, berrogeita bederatzi hogeita mabida.